Червона лада під'їхала і зупинилася. Водій, низенький миршевий кавказець, вийшов із машини, відрахував контролеру в синьому комбінезоні певну кількість купюр і, повернувшись у авто, заїхав на палубу. Контролеру уважно простежив, куди поїхала і де зупинилася лада, потім повернувся і жестом підкликав наступну машину. Сонце припікало. Я витягнув із бокової кишеньки свого рюкзака повстяну гостроверху шапку, розправив її і надів на голову. Знову підійшов до Гулі. «А тобі Аман нічого не казав?» – запитав я. «Про що?» «Про нашу поїздку». «Ні», – відповіла Гуля. «Він тільки побажав удачі. Тричі». «Тричі?» – перепитав я. Вона кивнула. Я озирнувся, кинув погляд на Амана, Юрія й полковника, які спокійно про щось вели розмову, стоячи між джипом і ангаром. Подивився на Петра і Галю, які мовчки сиділи на сталевій сходинці ленд-ровера. За всього мого внутрішнього напруження я не міг не відчувати атмосфери дивовижного спокою, що панувало у порту. Я не міг не помітити холодного спокою на обличчях Петра і Галі, та без турботності трійці колег. Навіть завантаження на пором минало якось занадто спокійно, без поспіху, без галасу і криків. Піші пасажири терпляче чекали, доки одна по одній машини не заїдуть на палубу. Другий азербайджанець у синьому комбінезоні заходився допомагати першому і попрямував на палубу. Де почав стежити, щоб водії ставили свої автомобілі ближче до середини щільними рядами, не залишаючи вільного місця. За ангару з'явився хвіст автомобільної черги, і незабаром усяця багатоколісна змія заповзла на палубу порома, заполонивши собою весь простір. Пором присів під вагою вантажу у воду, і межа між двома видами іржі зникла. Ще за півгодини... Вже завантажившись і склавши речі в одну купу на верхній палубі, ми в чотирьох проводжали поглядом порт Красноводська, що помало віддалявся, і лендровер, який поступово перетворювався на темну цятку на Брунатному березі. Але джип так і не перетворився на цятку, він незабаром поїхав. Море було лагідним. Брудна темно-зелена вода, вкрита перламутровою плівкою мазуту, легко коливалася під повільним плином порому. Тільки чайки кричали, то обганяючи пором, то знову повертаючись до його корми. Але ніхто не кидав їм поживи. Пасажири, серед яких переважали казахи і кавказці, мовчки сиділи на своїх торбах і валізах. «Пішли погуляємо», – запропонував Ягулі. Залишивши Петра з Галою вартувати наші речі, ми пройшлися по палубі, обійшли пором уздовж бортів з інтересом, вивчаючи обрії, які відкривалися нашим очам. Вологе повітря відгонило сіллю і йодом, і сонце, що зависло поміж берегом і нами, не здавалося спекотним. Ми обійнялися, зупинившись біля заднього борту, і дивилися на невеликі хвилі, що розповзалися за поромом на берег, який відходив у минуле. З цієї відстані можна було розгледіти і частину міста, що сховалася праворуч від порту за невисокими жовтими пагорбами. Звичайні п'ятиповерхівки. «Ти була в Красноводську?» – запитав я Огулі. «Ні». «Я теж ні», – усміхнувся я. Поруч, по-під бортом на палубі, постеливши верблюжу ковдру, сиділа казахська родина. Чоловік, жінка і троє дівчаток, молодший із яких було ручки в зотри, а старші – вісім. Одягнуті вони були по-міському, жодних яскравих кольорів. Тьмяні сукенки. І батьки, їм було років по тридцять, одягнуті були скромно, наче навмисно, щоб не привертати до себе уваги. Раптом поруч присіла ще одна дівчинка років десяти, і я зрозумів, що вона теж належить до цієї сім'ї. Вона принесла дволітровий бідончик, і з таким я в дитинстві ходив по молоко. Над бідончиком здіймалася пара. «Тут є окріп», – сказав Ягулі, кивнувши на бідончик. Коли я з казанком у руці відшукав нарешті місце, де можна було набрати укропу, виявилося, що на цьому паромі за все треба платити. У казанок влізло два літри. «А один долар?» – сказав мені азербайджанець, який керував краником титана. «Може, хочеш розчинний суп або каші? Все є, недорого». Я пообіцяв принести долар, і дорогою подумав про розчинний суп – а тоді повернувся з окропом до наших речей. Гуля та Галя вже дістали піали із гортки із запасами харчів. Відшукавши у невеликому конверті, який передав нам полковник Тараненко пачку доларів, я витягнув найменшу купюру, десятку, і повернувся до Титана. Решти азербайджанець не мав, і мені довелося взяти три пакети розчинного супу невідомого арабського походження». По обіді ми влаштувалися в два ряди на палубі під бортом. Задрімали. Час спливав повільно. Інколи я розплющував очі, перевіряв, чи високо ще сонце. Коли я вкотре вирнув із дрімоти, сонце вже опускалося. Я звівся на ноги, приліг грудьми на борт. Море було, як і раніше, спокійним, тільки вже чистішим. Обрії наблизилися». Між нами й горизонтом ішов у якихось своїх справах невідомий сухогруз, ішов у напрямку протилежному до нашого. Якийсь час я стежив за ним і радів змозі бодай за щось зачепитися поглядом. Решта спали. Петро сопів у сні, я озирнувся і побачив іще кілька гуртів сплячих пасажирів. Здавалося, що майже всі на цьому поромі мандрували родинами. І майже всі довкола спали, розклавши ковдри на палубі. Вітер посилився. Дражливе морське желе штилю розбилося на широкі ряди невисоких хвиль. Пором почав похитуватися. Море наче намагалося приспати його, як у колисці». Я одразу пригадав плавучий рибзавод. Навіть не з пам'яті він вирнув, а тіло саме пригадало ту величезну махину, яка хиталася на хвилях. Руки відчули тремтливе залізо бортиків, за які трималися під час хитавиці. І шторм, єдиний шторм у моєму житті, сплив перед очима наче кінохроніка. Нічне гуркотіння хвиль. Скрегіт заліза під тиском розбурханої води, і я у рятівних обіймах Даші, яка звикла до штормів настільки, що проспала буйство Каспійської стихії. Скільки часу минуло з тих пір, скільки днів і тижнів. Здавалося, не так уже й багато, але все це було вже в глибокому минулому, в минулому до якого не повернешся. Я опустив погляд на гулю. Вона спала на боці, підклавши під голову сумку галі обличчям до борту. Джинси личили їй більше, ніж сорочки сукні. Вона миттєво, наша перевдягнута після виступу танцівниця фольклорного ансамблю, стала однією з нас. І все ж, пригадуючи її батька, сестру і ті кілька днів, які я провів у їхній кибиці, я розумів, що її сприйняття життя не може збігатися з моїм.